коморі коричівської зубрівки. На торсання не реагувало, остаточно втративши свої реальні чи вигадані чесноти, і ні на що більше не впливало, і навіть ніби потьмяніло. Звичайна дерев'яна іграшка, забавка на короткий час. Очі відзвичаїлися від яблука, Призабули добре знання, колись п'ять років минуло відтоді вигине на поверхні дерева. Ті лінії проступали витертими реберцями крізь обдерту тьмяність позолоте, що вкривала колись сферу. І через цю живу порепаність воно ще більше скидалося на стиглій осінній ранет. Отець Михайло, почувши історію про яблуко Пінзеля, Торкнувся бороди Широкою долонею. А чому ви вважаєте, Що це власне пінзель? Біля вашого Онуфрія трусить, Сказала Галя. Так ото, коли Міцної кави забагато хильнеш, неначе наче Фонить від нього. Священник хитнув головою, Розумію, І з яблуком Так само. — додала вона. Відповідь видалася йому переконливою. Але ще буде нині час для тих огляди. Як спитає, — постановила собі, — то покажу, а як ні, то й не діставати. Дороговказ — рукомиш, із траси нічого особливого не побачиш. На швидкості пролетиш і не знатимеш, яку красу затуляє звичайний придорожній пагорб за поворотом на сільську дорогу. Однак, коли вихопиш поглядом маленьку маківку з хрестом, вона ховається в траві віддалік. Зупинися, вийдеш із машини, дивуючись, що ж там таке, то вже не повернеш, підеш собі далі туди, де поміж пагорбів уздовж петлястої стежки, виростають на очах каплички, одна за одною, а тоді з-під самої гори вилущується золотим горішком зі шкарлупи скель церковця. Вибирається з-під крутих, навислих берегів, за якими широкий краєвид на красуню річку Стрипу на її сріблясті, мерехливі вигини. Нині той ландшафт, як кадр із фільму «Катастроф», вхід до понівеченої згорбатілої церковці завалено камінням, а тої скелі, що височіла над долиною, тої скелі, на якій Галя стояла під повівами свіжого вітру, розкинувши руки, немає, тепер вітер недобрий, він змушує зіщулитися, стулити на грудях ковтинку. Дарма, що кілька днів тому, він дув так само, той вітер зі стрипи. Не було тоді місця гарнішого та безпечнішого, як цей мальовничий рукоміш. Минулого разу отець Михайло показував Галі, вона не випускала фотоапарата з рук, тріщини в церковній стіні. Вони утворилися, казав, коли неподалік прокладали нову трасу, коли вибухи гриміли на горі. Не минуло і тижня, як серед білого дня скеля зрушила з місця. Це сталося, Галя Зіставила дати саме напередодні проїзду музейників, коли вони мали забирати фігуру святого Онуфрія на реставрацію, бо саме цій роботі заповідалося стати окрасою колекції пінзеля в Луврі. Французи неодмінно хотіли бачити її в експозиції, яку планували показати в Парижі. Навколо скаліченої споруди біля кам'яного завалу зруйнованого бабинця людський мурашник. Сільська громада і приїжджі, суючи з вигляду та розмов, музейники, сперечаються, але без особливого запалу. Дехто й підкреслено, спокійно, а тоді раптом у когось емоції вихоплюються через край, і пішло, поїхало, неначе естапету, паличку одне одному передають. Не віддамо святого Онуфрія і пошкодуєте згодом. Це вже хтось із зайд, доволі різко. От де він тепер, у яких умовах, то так вибережете свою святиню? Най вас це не обходить, він у надійному сховку, спалахує якась жінка, кров вибухає її в обличчя. Солідний дядько з місцевих стримує із жестом і провадить розмірено впевнено. Шановні, хто дає гарантії на те, що його повернуть? Хто конкретно? Скажіть. Сказати вам, як буде? Нам повернуть копію. Чого дурниці? Які дурниці? А тоді вже буде пізно. Громада не віддасть і край. Зненацька дитячим пискливим голосом у сеперечку стриває маленька войовнича бабуся. Святий Онуфрій то оберіг нашого села. Ви це знаєте? гоноруємося ним. Сказали ні? То ні. Шелест паперів, зосереджені погляди, канцелярська лексика, угода «Прошу уваги, ви самі хотіли пункт п'ятий, особа, що відповідає, пункт дев'ятий. Тепер що? Страхування». Плин розмови розточується на дрібні струмочки, і всі говорять одночасно. І щоб ви не мали сумнівів у судовому порядку, саме так, добре, добре, у юридичному полі. «Шановні, маємо унікальну можливість реставрувати». Дивіться, яка ситуація, а як пінзеля палили, туди ви були, отож бо, та не мали, та ж як, не палили, ви не маєте рації, забрали на реставрацію і не повернули, то звідки узяти тій довідці? Кому варто вірити, хто правду говорить, не гнівайтеся на нас, ми шукаємо, дайте документи, якими ви гарантуєте, що повернете його, не треба документів, дайте отакий от документ.